народження материків та зникнення океанів. Учення про будову літосфери склалося в останні десятиліття, коли вдалося встановити, що вона розколота на літосферні плити. Ці величезні кам'яні блоки прилягають один до одного і повільно ковзають по верхньому шару планети Земля в різних напрямах. Завдяки космічним супутникам вчені визначили, що літосферні плити а разом з ними й материки подорожують зі швидкістю пів сантиметра-шість сантиметрів за рік. Це дозволило встановити, який був вигляд Землі в минулому. Так, 250 мільйонів років тому на нашій планеті існував один гігантський материк – Пангея. Він омивався єдиним стародавнім суперокеаном. Потім стався великий розкол. З одного суперконтиненту утворилося два – Лавразія і Гондвана. Між ними сформувався океан Тетис. Надалі волею течі земної мантії обидва материки продовжували розколюватися на частини континенти, подібно до весняного танення криги на річці. Найбільш катастрофічні і дивовижні події відбувалися, коли ці уламки зіштовхувалися. Унаслідок цього і виник сучасний континент – Євразія, На відміну від інших материків, в основі яких лежить по одному уламку стародавнього суперконтиненту. У складі Євразії – три його частини. Сучасного вигляду вона набула після трьох найпотужніших ударів, які євразійській літосферній плиті завдали три інші плити – африканська, аравійська і індостанська. Сила зіткнень була така могутня, що кам'яні блоки м'яли верхню оболонку землі Наче аркуш паперу. В результаті на величезну висоту здіймалися потужні гірські системи. розверзалася земна кора, і утворювалися величезні тріщини. Зближуючись, африканська, аравійська і індостанська літосферні плити змили западену стародавнього океану Тетис. Його залишками є глибоководні частини Середземного, Чорного та Каспійського морів. Найбільш нищівного удару Євразії завдав Індостан, який наступав широким фронтом. Результатом стало виникнення так званої Високої Азії. Вона включає найвищі гірські пасма світу, зокрема Гімалаї та Карокорум. Геофізики з університету Санта Круз у Каліфорнії виявили плиту, що поринула до межі земного ядра і мантії. Витягнута ділянка земної кори почала тонути. 50 мільйонів років тому, а зараз її нижній край сягає 2800 кілометрів завглибшки. вглибшки. Сучасні континенти перебувають на етапі роз'єднання. При цьому Індостан рухається на північ і зминає євразійську плиту. Атлантичний океан розширюється, а тихий закривається. У далекому майбутньому можливе зникнення найбільшого і найдавнішого океану земної кулі. Чи знаєте ви, що якби Христофор Колумб вирушив на пошуки Індії в наші дні? Йому довелося б пропливти на 5-10 метрів більше, перш ніж його передзорець помітив би перший острів. Це наслідок руху літосферних плит.